Önök a WRSU FM 88.7 magyar rádióadását hallják a New Brunswick Radgers Egyetem rádió stúdiójából. Neket a szerkesztő műsorvezető Rozs Ildikó. Elérhetőségeink a környéken a 88.7 FM-en foghatják az adást, vagy pedig az internet segítségével a DuplaVeresu.org beírása után a Listen Live-ra kell rákattintani. E-mail címünk magyar óra, a Facebookon a Radgesz Magyar Rádió címszó alatt találhatnak meg bennünket, ahol az archívumban, ha technika is kegyes lesz hozzánk, hamarosan újra meghallgatható az adásunk. A mai adásban a Fitos Dezső Társulat és a Győri Vaskakas Bábszínház közös produkciójáról beszélünk. A suster álmát és a metamorfózist nemrégiben nagy sikerrel mutatták be New Yorkban.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 973-7-172-96-54. Halloween party lesz fiataloknak október 26-án este fél tíztől a Cserkész házban, New Brunswickban, a 66 Plum Street számú házban. Hozzátok el amerikai barátaitokat is! Az Amerikai Magyar Múzeumban, Passzékon, Várnagy Andrea és Farkas Zsolt budapesti zongora művészházas pár előadását láthatjuk négy kéz és egy zongora címmel. Az időpont pedig 2012. október 27-e, szombat este 7 órakor, a Szent István Római Katolikus Magyar templomban. A cím: 223 Third Street, azaz harmadik utca, Passaic, New Jersey, és az irányítószám 07055. És az utolsó esemény Halloween Party lesz gyerekeknek október 29-én 3 órától a Magyar Atlétikai Klubban New Brunswickban. Remek játékos programok szólakoztatják a kicsiket, és jól érzhetik magukat a szülők is természetesen. Olyan szerencsére a hónap elején, hogy Dr. Fülemüle Ágnes megkért, hogy készítsek riportot a Schuster álma című darab közreműködőivel New Yorkban. Természetesen a darabot is láttam. A résztvevők lelkesedése, kedvessége, jókedve szakértelme, a darab mondanivalója, megjelenítése és kisugázása lenyűgözött. Nem volt szívem, és nem szerettem volna a riportokból sokat kivágni, inkább csak a műsoridőnkhöz szabtam. Így az egész mai időnket ennek szentelem. Hozzá kell az események hatása alatt nagyon nagy szeretettel foglalkoztam az anyaggal. Az első megszólaló Kocs és Rozi a Vaskakas Bábszínház igazgatója. Milyen szerepet van neked ebben az előadásban, vagy milyen előadásról is van szó? A Suster Álma című előadás, a Vaskakas Bábszínház és a Fitós Dezső Társulat közös produkciója. Együtt álmodtuk ezt meg Kocsis Enikő, meg a Fitos Dezső, akik az életben, a civil életben is egy házas pár alakítják itt a főszerepet, a Sustert, a Füttyös Sustert és a Susternét. Az én szerepem ebben azon túl, hogy Enikő nővére vagyok, és Igen. a Vaskakas Bábszínház báma művésze. Én rendeztem az előadást, és a dramatúria is én voltam, de az ötlet az közös.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 vinni a viselőjét, vagy aminek, ami ilyen varázsotos, vagy egyáltalán a mesterség, maga, a cipész, minden ilyen mesterség a, az ősi időkből, valami különös tudást is jelent egyben, és ö, ennek a bábszínházi varázsát az álom hitelesíti, tehát ö, van itt egy házas pár, egy nagyon munkamániás cipész, cipőkészítő suster, és van az ő felesége, nagyon szeretik egymást, de kicsit megkopott már a, az ő kapcsolatuk, már nem figyelnek annyira egymásra,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 feleséget támadja meg. Az elején ugye arról, szó, hogy próbálja a feleség magára vonni a füttyös el figyelmét, de ő csak kalapál, ő csak cipőt készítő, ő vacsorát főznek ide, azt se kéri. Tehát van egy ilyen kis líra, egy ilyen hétköznapi rutin az elején, hogy nem nagyon, és a feleség egyedül megy el lefeküdni, aludni, nem jön vele a férje. De ráadásul az új cipőnek azonnal neki. És az áll. üzenet a férje álmában utoljára. Igen, abszolút, abszolút, és megmenti ettől a bakanstól a felesége fényképe, azt a bábot, ugye, amire a bakancs rátámad és szét akarja tépni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 ezért aztán a tánc és a báb ilyen szempontból abszolút egytöről fakadnak. Én azt gondolom erről ezt is nálam okosabbaknál tanultam, hogy a művészetek, a bábszínház és a táncínház is, de minden egyéb más is, hogy, hogy külön köze, külön nyelvük van. De hogyha ez együtt össze tud állni, és ha a csillagok is jól állnak, és a jó Isten is segít, akkor, és tehetség is van éppen abban a pillanatban, akkor sokféle tehetség, többféle kifejezési lehetőség nagyobb élményt tud nyújtani. Tehát,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 a New York ilyen, mert ez egyszerre mutatja meg a magyar néptánc gyökereit, és ennek egy modernebb újragondolását, egy táncszínházi színházi nyelvé formálását is. Tehát nagyon jól látta te is, hogy, hogy vannak néptáncos gyökerek, de ugyanakkor van benne tangó, Tudom. És van, tehát minden, ami, tehát ez a két táncos minden tud a testével. Fantasztikus, hogy a harmónia, ami igen. köztük megvan. Hát igen, mert, ugye... igen, ezt szoktuk mondani, hogy azért ez a kémia mindig az a legesleg fantasztikusabb színpadi pillanat, ami őszinte. És miután ez a két ember nem eljátsza, hogy szereti egymást, és nem eljátsza, hogy ők házaspárok, hanem ők valóban az élet civil területén is egy nagyon erős szövetségben vannak. Úgyhogy ez abszolút működik a színpadon, és ez a dolog lá lejön, látszik.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 Hát nem magyar van teljesen ránk. Elég változatos életünkre, igen. Úgyhogy hál' Istennek ez egy ilyen testhez álló szerep mindkettőnknek, ez a álma. Gyönyörű volt, két előadás volt, ugye? Igen, a kettő. Milyen módszerrel töltöttök fel egyiktől a másikig? Felt, Igazából felt, maga a színpadvarázsa az, ami az embert mindig újra és újra megtölti, azzal a, azzal a hivatást uratunk van, mindkettőnknek táncosok vagyunk, 15 éve hivatás, 16 éve hivatásos táncosként vagyunk a szakmában, és hát ez az életünk, ezt szeretjük csinálni.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 felülnek a lámpák, és az ember onnantól egy olyan áhítatba kell, hogy essen, és egy olyan halázattal kell érze érzelemmel teli. Kell mindent végül, és így van, Ha így van. gondolod, te akkor minden látszik kívülről, tehát ezt itt kell tudni és akkor... A fejben kell tudni, ha és gondolsz, Ez ilyen nagy szavak, hogy szívből kell táncolni, de fejben van, kell rá gondolni, de az néző, a kívülálló akkor esik áhítatba vagy csodába, hogyha mindez hívja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 úgy Úgyhogy ezek hozzátartoznak, ez az élet csava borsa, hogy minden nap meg kell küzdeni, és minden nap örülni kell tudni a másiknak, és, és értékelni a másikat, és odafigyelni a másikra. Tehát erről szól a darab is. Nagyon érdekes pillanatom. Úgy tűnt, hogy az egész történetnek van egy, egy fontos magja, amikor megjelenik a, a gonosz cipő, és, és ugye rúgdos benneteket, és, és szétválaszt, és, és meg kell küzdeni a férfinak, hogy agyunk alapája azt, majd felépítse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 Adható, mert Fekete Igen. színház, tehát nagyon érdekes, de gondolom, erről rózimásokat beszélt. Igen. Hogy a fények és a, a varázslat az csak úgy. Tökéletesen látjátok egymást a háttér. Én őket nem figyelem, tehát a tárgyakat a a tárgyal figyeljük, amiket néző. ők mozgatnak, mert akkor az illúziót elveszíti a néző, hogy, kell, hogy legyen a varázsahoz, mi is egy picit hozzájárulunk. Főképp főkép a bákszínészek, de nekünk is segíteni kell, és hát mi nem nézhetjük őket, de érzékeljük egymást.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 itt is megjelennek az autentikában, autentikus táncot felhasználva tánccinházi produkciók, amik valamilyen dramaturgiára épülnek. Hát a kortárs táncban is megtalálható, a néptánc színpadokon is megtalálható, hál' Istennek egyre egy magasabb szívvonalon, fejlődő műfaj ez a tánc Igen, Igen, Hallottam, hogy nagyon sokféle műfajú zenet megszólalt itt. Még hallottuk, még varázsvóla a papagér. Pontosan, van, Pontosan, ugye? így van, így van. A zene Makó Péter és Pál az érdeme,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 Ez, amit hazaviztek magatokkal emléket? Hát Fülemüle áginak a rendkívüli vendég szeretetét, ahogy minket elhalmoz ezzel. Mi előbb érkeztünk, mint a színészek, és mi a csürdöngölő táncegyüttest is megismertük magyar ildiékkel. Ezzel Németh is nagyon sokat köszönhetünk, mert ott is egy olyan klasz kis csapatot találtunk, akiket nagyon megszerettünk, velük is dolgoztunk egy hetet. Készítettünk nekik egy koreográfiát, meg hát táncanyag tanítás is volt és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 12 óráig minden este egy héten keresztül szinte ott voltak és, és egyik sem mondta az, hogy szünetet akarnak. Mint a szivat szívtak be magukba minket. Rendesen el is fáradtunk a végére, de hál' Istennek az eredménye az nagyon jól sikerült. Reméljük nekik is tudtunk valamit adni önmagunkból, meg hát ebből a kultúrából. Nagyon maradandó élmény volt itt ebbe az ábronzba fellépni. Nagyon kedvesek az itteni kollégák a műszaktól kezdve az ügyelőig, nagyon kedves emberek, nagyon megszerettük őket, nagyon szeretjük New Yorkot, a Pesgő a, őket, a város, szomorosan. szeretjük. Ági, nagyon jó. Kalaúzunk, mondja, hogy hova menjünk, mit nézzünk, és igyekszünk minden, minél több mindent látni, befogadni nekünk egy kicsit, ez ilyen töltekezés is, mert nagyon sokat dolgozunk otthon, és hát reméljük, hogy nagy sikerelme, megy majd tovább itt a metamorfózis is, és egyre többen lesznek kíváncsiak erre a vaskakasbábszínázra, illetve majd hát reméljük, hogy minden is jöhető majd. Hát mondjam, hogy fitos is kocsis, enik haramkozó díjas táncművészeket hallották, és a mai magyar a tánc élet, táncművészet nagyjairól és vezető koreográfusairól van szó, csak a hallgatóknak tájékoztatásom módon. <tos>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 világa, ami abszolút rokon, a mesevilággal ez a, ez a transzendencia vagy szűrrealitás, és a gyerekek gondolkodásával is, és fantáziával is nagyon-nagyon analogikus, tehát abszolút ők jól érzik ebben nagyokat nevetnek, elképesztően jó hallgatni, mondjuk itt nem mindig értem, hogy mit mondanak az, az angol nyelvű kisgyerekek, de otthon nagyon, nagyon vittes az, amikor ők abszolút lefordítják, hogy mit látnak a színpadon, meg ijednek, amikor kell, és felszabadulnak, amikor érzik, hogy akkor sikerült legyőzni ezt a a, Bakancsot, a háborút megnyeri a Schuster. Mert hát ugye mivel tudna egy Schuster megnyerni a bakancseleni háborút, mint egy jó kalapácson, véget vett a lukasz cipőnek, és megcsinálja. A, igen, megcsinálja, ugye, ahogy mondod, igen. Igen, említette Füle Mille Ágnes, aki itt van velünk, Szervusági. A és köszöntöm a rádió hallgatóit. Mit láttál te a darabban? Hát, most egy darabról beszéltünk, de tulajdonképpen két darabot hozott a Vaskakas Bápsziház, úgyhogy utána szeretném, hogyha az igazgatónő beszél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 és hát én is lenyűgözve eh, tudtam meg, hogy hány fesztiválon, nemzetközi fesztiválon vettek részt, milyen díjakat hoztak el, és milyen nagyon komoly eh, műhely eh, munkákat kezdeményeztek olyan Magyarországi és Európai színházi körökkel, rendezőkkel, akiknél eh, mind a színházi, mind pedig a Bábszínházi hagyomány Közép-Európában, Kelet-Európában erős és akitől lehet eh, tanulni. Úgyhogy egy nagyon-nagyon komoly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 Elsősorban nyilván bárcsinész a igazgató, az egy beosztás, az nem olyan érdekes. És tényleg, hogy az Ági mondja, ezzel a másik amit az Ági még meghívott, ennek címe a Metamorfózis, vagy Metamorfózis, és ez a Metamorfózis című előadással most júniusban voltunk Csengduban, Kínában, mert ott volt a világfesztivál a bábosoknak. Négy évente, úgy mint az Olimpia, van egy ilyen nemzetközi világfesztiválja, ahonnan a, tényleg az öt földrészről mindenhonnan amerikai bábosok is voltak. Épp én voltam az ügyelőjük. A mindegyest... Mit Igen, ott az történik, hogy be kell küldeni elő, előre az előadásokra egy DVD-t és egy nemzetközi zsűri. Tehát mert eleve bejutni egy fesztiválra az is rangot jelent, mert úgy válogat egy nemzetközi zsűri a beküldött dvd hogy melyik előadás az, amely megüti azt a színvonalat, ami, ami egy, egy ilyen világfesztiválon kötelező, hogy úgy mondjam. És ott Magyarországról egyedül minket hívtak erre a Csengdói Fesztiválra, és ezzel a metamorfózis a legkreatívabb díját nyertük el júniusban. Most úgy,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 Másfelől pedig nagyon fontos, hogy nonverbális, tehát hogy nincs szövege, azon túl, hogy nyilván jó is tetszett az ágéknak, hál' mm. Tehát egy olyan előadás, ami megérthetővé tud válni, ahogy, mint hogy így is volt, itt ültem édes, tökülön. kicsi fekete gyerekek, és úgy doboltak a lábukkal a magyar szentiványi ritmusára, vagy a moldvai zenére is. Tehát, hogy egyszerűen elképesztő, hogy mennyire ami jó, az jó, na, ami, ami, ami igazi, Tudod. az hat, és az hat a feketére, a sárgára, a fehére, a magyarra, az amerikaira, mindenkire. Úgy, hogy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 nagyon -nagyon a darab, mint mondtuk, a nonverbális, tehát szöveg nélküli, viszont van egy szám, amikor Fitos Dező énekel a darabbeli szerepéről, amit elmondja, hogy ki is ő. Vagyok, Folytatjuk a beszélgetést dr. Fülemüle Ágnessal és Kocsis Rozival a Vaskakas Bábszínház igazgatónőjével. Mi volt az a szikra, amikor azt mondtad, hogy igen, ez az előadást el kell, hogy hangozzon, hogy kell, hogy lássa az Én amerikai mondtam. közönség? Láttam Budapesten is és Szentendrén is Magyarországon, és, és rögtön megfogalmazódott bennem, hogy egyrészt hát ez egy varázslatosan különleges produkció, olyan, amit még nem, nem nagyon láttunk, tehát egy nagyon kreatív ötlet, hogy a, a táncbűvészet és a, a báb együtt tud megjelenni, ez egy végtelenül bájos darab, aminél érzi az ember, hogy, hogy ez mindenkihez tud szólni. Tehát egyrészt minden korosztályhoz,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 ugyanakkor Dezső meg meg, meg azokat a férfi koreográfiákat, amiben nem csak, nem csak általános férfi szerepekre, hanem egy, egy, egy 20. századi magyar sors kataklizmája által meghatározott férfi sorsokat követ végig. Hadd említsem meg, hogy dezőnek például a két legutóbbi koreográfiája, az egyik a nagyapám emlékezete, az egy első világháborús hadszintéren játszódó történet, ahol azt mondja el, hogy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 fajta személyes generációs üzenetet is hordoz. Hát a tántorgókban is elég erősen közre működtünk.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 Kerestem, tehát valóságban léteztek azok a nevek, ugye mert az Alice Islandi Múzeumban,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 Ő, aki visszajön. Hogy nem, nem tudom, itt New Yorkban azt mondom, hogy visszamegy, de azért én azt gondolom, hogy aki hazajön. Bár az egyik azt mondta, nem mondom meg kicsoda, azt mondta, hogy most, most van a következőbe, a tántorgó kettőbe, csináljuk meg azt is, akinek minden nagyon gyors, gyors. Jó, Segítő. Hogy legyen ilyen optimista, pozitív dolog is. Ez a szimpatiai helyzet az, amiben van némi fájdalom és, és dráma és Köszönöm. konfliktus, a ma is küzdelem. Kicsit térünk vissza, a jó, jó, nagyon szívesen. Hát, szeretném tudni, az miről szól. Ahogy a neve is. Mondja, igazából nem egy ilyen lineáris van, tehát hogy egyszer volt, hol nem volt, és akkor mit a tehát hogy elindulunk valahol, és akkor egy ilyen végigkövetünk egy ilyen esemény és a végén katarzissal távozhatunk a színházszámból. Úgy hívják ezt, hogy dramaturgia, és le, ez inkább négy játékos ember kerül bele egy olyan helyzetbe, hogy bejön a színpadra itt a közönség, és nincsen sedisz, semmi. És hát ugye észreveszik, hogy itt ülnek a nézők, és valamit csinálni kell, és ezekből a lepedőkből meg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 Origami. És ugye az a különbség, hogy a szép papírt, ha meghajtogatod, és leszből egy gyönyörű hattyú, azt így leteszed, az egy halott, akkor is, ha szép. Viszont, ha kézbe és a te saját 36 fokos hőmérsékletedben kitöltöd ezt, és megmozgatod, akkor az él. És ennél számom, én ezért imádom Olyan gyönyörűek. Hát, mert imádom, mert imádom, ez az életem, imádok Bábozni. Az animáció az az életre keltése a dolgoknak, és ebben a, ebben a gyerekek. Na, minden, nagyon, bocsánat, hogy ilyen szentimentális vagyok, de nagyon.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 Egy szekrény, tányérok és világ. Nem egy plasztikusan megfaragott, szép bábú, de a varázslat miatt még most is érdekes Gyacipő, számukra. Ez. Énekelnek hát igen, igen. a levegőben, és nem igen, látjuk, hogy mit történik. Ezt mitől. úgy hívják, hogy Fekete Színház. A két bábos, akik a végén me kijöttek meghajolni, néha a gyerekek megkérdezik, hogy ezek kicsodák. Annyira elhiszik, hogy magutól működnek a tárgyak. Mit láttál a színpadon?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 repülnek, meg tányírók és végül összejönnek. Nagyon szépen mondtad ebben. Tényleg erősz, és a közönségben a felnőttek is, például nyilván mindenki neki tudja, hogy a XXI. században ez nem egy akkora nagy de mégis, hogy a színpadon itt és most élőben nem rajzfilmen, nem, nem, nem a számítógépen, nem, igen, nem számítógépen, nem számítógépen. A... itt és most a szemem láttára elindul a csizom magát, és egy, egy, olyan édes volt egy ilyen fekete hölgy, az így föl is sikkantott közben, <gül> <gül> hogy így elindul.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 számára teljes mértékben láthatatlan váljon. Ez persze nem csak rajtunk múlik, persze, hogyha a fény jön, és bujkálunk kell, akkor helyezkedünk, és kúszunk, mászunk, de azért ez a fénytechnikán is múlik. Hogy lehet ezt megoldani fényekkel, hogy benneteket ne lehessen látni? Az egyik legnagyobb trükk a darab vége felé, amikor a közönséget szembe világítjuk. Nagyon-nagyon oh. <laughs> trükkösen, de a ledeknek olyan erős fényük van, hogy aztán amögött semmiképpen nem látszódunk, de természetesen ez csak a darabnak az utolsó, mint ilyen 5-10 percében van egy ilyen rész, de egyébként pedig vannak erre ilyen lámpák, hogyha jól mondom, akkor az a neve ezeknek, amik késelhetők, le lehet vágni a fénynek a szélét, és akkor egy Részben van fény, utána pedig nincsen fény, ahol pedig mi vagyunk ilyen tükörbársony ruhában, ami elnyeli a fényt, és így nem látszódunk. Áj, érten, szóval összes ilyen titok minden kiderült minden. most. Ilyen mindfényben, aztán lebuktunk. <gül>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 igazán nagyon nehéz, amikor Jézusom, hogy fordítsa meg? Hogy, mit, mit kell azat csinálni, hogy akkor az úgy pördüljön, hogy a két keze is azért, ha lehet a kisbábnak az, az ne az égbe zuhannyon föl le, hanem akkor azt még tartani. Inkább a gyakorlási, tehát a kigyakorlási folyamata a dolognak az nehéz. Magába is, vagy esetleg, hogyha a partnerrel van, akkor de egy öt percünk van, és akkor átbeszéljük, vagy így beüljön az embernek a kezébe, a mozdulatra, mm. úgy, ahogy az eddig mondja hogy, hogy izmos része az, az a kitalálás, hogy megszervezze az ember saját magának, hogy a bal kéz után hogy fogja meg a jobb kezével ugyanazt. Ez egy külön művészet, van -e? ez valami külön oktatási intézmény, hol ezt lehet tanulni? Bábszínészeket képeznek most már Magyarországon is, de egyébként ennek a legnagyobb hagyománya Csehországban van, a Euró Minden? Európán belül, és a lengyelek nagyon jók ebben. Még nálunk Magyarországon talán egy olyan 15 évvel ezelőtt kezdték el a bábszínész, képzést a főiskolán, illetve most már egyetemi szinten képzik. 2000-ben indult az első osztály. De egyébként, akik mi így tanultok, mi is úgymond stúdiókban tanultunk. Tehát a bábos szakma rejtelmeit azt stúdióban sajátíthattuk el, de egyébként tulajdonképpen csak beavatni tudnak bennünket néhány dologban, hisz a báboknak különböző fajtái vannak. Vannak borakó, van vajangbáb, van kesztyűsbáb. Nálunk ugye nagyon hére a Vitéz László, bál, de ez például egy egészen speciális dolgot igényelt, tehát amit ott tanultunk, olyan nagyon nem tudtuk volna hasznosítani emben. Nagyon meleg van azokban a ruhákban. Igen. Annál is inkább meleg, mert ugye ez bársony, kifejezetten speciális fényelnyelő ruhák. másrészt pedig az, hogy a fejünk is be van fedve, ugye, Igen. és a, az pedig egy civacs koronán ráapplikálva szintén egy bársony, ami előtt egy tül van, hogy azért kilássunk, a tülön keresztül átlátunk, azért azért a bábokra, amennyit muszáj nagyon azt látjuk és ez a kubus ez egy szivacs dolog, hogy azért a szemünkbe ne jöjjön meg a szánkban a levegővétel közben ne jöjjön bele az anyag, egy kicsit eltávolítjuk az anyagot a szemünkkel. Hogy mondtad kubus? Igen, de tanultam valójában, valamit. De valójában az csukja, szoktam is mondani, hogy a sötétség nyitja a csukja. Lehet igen, egyébként ízadunk benne, mondjuk 45 perc alatt azért az ember egy itt, Láttam egy, egy ízad csak cseppet egyszer lecseppelni ugye, a volt. Az a dezső, <gül> az a Dezső. Hát ő mondjuk dolgozik is elég rendesen. Akkor egy utolsó kérdés: ti tudtok táncolni? Szeretünk. Én foglalkoztam egy picit néptánccal, abszolút ilyen hobbi szinten, Megmondjuk mondjuk a feleségem az néptáncot is oktat, tehát tőlem annyira nincsen távola. Mm -hmm néptánc, a népzene. A másik meg az, hogy bármiféle mozgás szerintem a báb színészektől meg én szerintem a színészektől nincsen túl messze, legyen az tánc legyen az akár néptánc, akár bármi az ég egy ott a világon, tehát egy ritmusérzék a bábosnak az elengedhetetlen tehát azért is tud működni én szerintem olyan jól ez az előadás mert hogy mindegyikünknek. Hát most hogyha azt mondom, hogy elég jó a érzéke akkor lehet, hogy a zenikőjét Szerinny azt mondják, any. hogy kikérem magamnak de hát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 mit mond a közönség. Miola, hányadszor látod a darabot? 5 5 szörre. 5 5 szörre, és hogy tetszett? Nagyon szeretem. Mi a különbség az első, az ötödik között? Nekem mindegyik ugyanúgy tetszett, és úgy találtam, hogy annak ellenére, hogy mindegyik kis más volt, mindig ugyanúgy élveztem. Szóval szépen! szépen. szépen. szépen. Számunkra, mi az üzenete az előadásnak? Hogy a szeretet fontosabb, mint a munka. Hogy tetszett a darab? Nekem nagyon, nagyon Láttatok Szerintem. már hasonlót? Nem, egyébként nem. Nagyon érdekes volt. Igen, még, nem így, az, még az újságnál, nem is tűnt fel, hogy ugye a bám színházról van szó, csak utána, amikor, már nyilván amikor már több minden mozdultak, akkor. Ő, ki Én ne, programmal vagyunk. Mit yeah. e, Én az idem energiák vagyok, a HSF programmal vagyok, mindannyian. minden Örülök, hogy eljöttetek nagyon Vagy, hogy álmodod a, a nevedet? Kis ágat Katinka. Polcik Barbara. Graxadora. Köszönöm szépen. És aki az utolsóként hagyja el a terepet.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 Amikor a cipők táncolnak fönt, és a papucsok így, mint a vokál, énekelnek hozzá, nem, az teljesen, nem, nem? Nem, mert az nem világít. Azt egy díszletkészítőnk csinálta. Az egész egyszerűen működik, kötelek vannak bevezetve a cipőbe, és az enikő ugyanígy színen, és ő mozgatja hátulról ah, őket. Ah. Ami ugye a, a két bábos, a, a Tomi és az Edith pedig a világítós cipőkkel táncol az asztalon. Fantasztikus! Sok még van még Csodálatos az előadás, és gratulálok! Köszönjük szépen! Na, várjatok! Áramtalanítanom kell!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 ha minden igaz, ma délelőtt éppen a metamorfózist adták elő győrben. További sok sikert kívánok a társulatnak, és szeretettel üdvözlök mindenkit, aki hallgatta ma a rádióadását itt New Brunswickban és környékén vagy pedig Magyarországon, innen a Radgez Egyetem rádió stúdiójából, a Dupra fm en azaz a W-R-S-U-F-M-en. A következő vasárnap szintén 5 órakor harkó Gyöngyvér és Sohár István várja önöket. Búcsúzik önöktől rósikó. Kellemes estét, jó éjszakát kívánok. Az utolsó zenés számunk után az ír kollégák órája következik a viszont hallásra.